Məryəm Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı Rəhmeti Rəbbik Hə, Ya, Ayn, Sad. Bu sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyaya göstərdiyi mərhəmmətin yada salınmasıdır. İznə də Rəbbəh nidaən xəfiya. Qalə Rəbbim Bir zaman Zekeriya Rəbbinə gizlicə dua edib demişdi Ey Rəbbim artıq sümüklərim zəifləmiş başım da ağappaq ağarmışdır Ey Rabbim, sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam. Wa inni khiftu al-mawali min warahi wa kanat imraati 'aqira fa Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan dinə eytinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə öz tərəfindən elə bir övlad bəxş et ki, və min və O həm mənə, həm də yaqub nəsilinə varis olsun. Ey Rəbbim, elə et ki, O sənin razılığını qazanmış olsun. Ya Zekeriya inna yəhya, min Ona belə vəhyi yolundu. Ey Zekeriya, səni Yahya adlı bir oğulla müjdəliləyirik. Biz bu adı ondan öncə kimsəyə qoymamışıq. Qala Rabbi əmmə yəkulü liğulamun və kənə timrəəti əkirən və qəd bələğtü minəl kibəni ətiyyən O dedi, ey rəbbim, zövcəm sonsuz bir qadın ikəm, özüm də qocalığın son həddində olduğum halda Mənim övladım necə ola bilər? Mələk dedi: Bu belədir. Lakin Rəbbim buyurdu: Bu mənim üçün asandır. Əfə, əvvəlcə sənin özünü də sən heç bir şey deyilsən, xalq etmişdim. Qal rabbi cə'alni əyə. O dedi: Ey Rabben, mənim üçün bir əlamət müəyyən et. Allah buyurdu: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 Seher, akşam, Allah'a təriflerdir. Yâ ya Yahyâhu dil kitâbə biqvətin ve ətəyna hul hükmə sabiyyə ve hənalan min ledunna ve zəkətan ve kâna teqiyyə ve barran bi vəlidəyhə vəlem yəkun cədbəran əsiyyə Yəhiyaya da, ey Yəhiyya, kitabdan möhkəm yapış deyə vəhv etdik. Biz ona uşaq ikən hikmət bəxş etdik. Üstəlik, öz tərəfimizdən bir şəfqət və paklıq da bəxş etdik. O, müddəqiydi. Həm də ata-anasına qarşı qaybı keş idi, lovğa və asi deyildi. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ اُوْلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيَّا Doğulduğu gündə, ölecəyi gündə, yenidən dirildiləcəyi gündə ona salam olsun. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذٍ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا Kitabda Məryəmi də yadasal, o zaman o ailəsindən ayrılıb, şərq tərəfdə olan bir yerə çəkilmiş. <Sessizlik> məsələ ona bəşərə və ibadət vaxtı onlardan gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu biz öz ruhumuz Cəbrayili onun yanına göndərdik o Məryəmin qarşısında kamil bir insan surətində peyda oldu qalat inni a'udü bir rahmanim tətbiə Məryəm dedi Mən səndən mərhəmətli Allaha sığınıram Əgər müttəqisənsə mənə toxunma və innəmənə Mələk dedi Mən sənə ancaq pak bir oğlam bəxş etmək üçün Rəbbinin elçisiyəm. Qalat en Məryəm dedi: Mənə bir insan toxunmadığı və özümdə də zinakar olmadığım halda necə mənim övladım ola bilər? قُل كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَنِيبُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ قُل نَّجْعَلُهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَكَانَ أَمْرًا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 Hükmü verilmiş bir iştir. Fəhamələt hü fəntəbəzət bihə məkələm Məryəm uşağa qaldı və bətnindəki ilə birlikdə gedib uzaq bir yerə çəkildi. Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə sövkənməyə vadar etdi. O dedi, kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unuduləydim. Fə nədəmə min təhtinə La tahzanī qad aşağı tərəfindən Cəbrayıl onu səsleyib dedi Qam yemə Rabbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı Хурма ağacının gövdəsini özünə tərəf silklə ki, üstünə yetişmiş təzə xurma tökülsün. Fəkuli və quliyəşrəbi və qurrəyəna fa inna tarinna minel beşər ahadən faqulini inni Ədərtü lirrahmanı savman, fələn əkəlliməl yəvmə insiyyət. Ye, iç, gözün aydın olsun. Əgər insanlardan kimisə görsəm, de, mən mərhəmətli Allaha oruç tutmağı nəzər etmişəm. Odur ki, bugün heç kimlə danışmayacaqam. Fətət bihī qawmuhā taḥmilū Məryəm Məryəm körpəni qucağına alıb öz tayfasının yanına gətirdi. Onlar dedilər: Ey Məryəm, sən yaramaz bir iş tutmusan. Yā ukhtə هو Harun'un bacısı atan pis kişi ananda da pozgun değildi Meryem ona işare etti Onlar dedilər, Beşikdə olan Körpə ilə necə danışaq? Körpə dil açıb dedi, Həqiqətən də mən Allahın quluyam. O mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَغْصَانِي بِالسَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ مَادُمْتُ حَيَّا Harada oluramsa olum, məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, mənə namaz qılıb zəkat verməyi əmr etdi. Və dərən bi validati və ləm yəcəlni Həm də məni anama qarşı qayğıkeş etdi. Məni lovğa və bədbəxt etmədi. Və salamə aləyə yəumə ulidtu və yəumə Doğulduğum gündə Öləcəyim gündə, yenidən dirildiləcəyim gündə mənə salam olsun. Vəlikə isbəru məryəm qauləl düşdükləri haqq söz olan Məryəm oğlu İsa budur. Mə kanə lillahi əni yətəxəzə min vələd subhənə izə qədə əmran fa inmə mə yəqulə ləhum kün övlad götürmək yaraşmaz o pak və müqəddəsdir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 Elə isə yalnız Ona ibadət edin. Düz yolda budur. Sonra firqələrin arasında ziddiyyət düştü. Böyük günü görəcək kəfirlərin vay halına. Onlar bizim hüzurumuza gələcəkləri gün necə yaxşı eşidəcək? Necə də yaxşı görəcəklər? Lakin zalımlar Bu gün açıq aydın azgınlıq içindədilər. وَأَنذِرْهُم Sən onları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qorxut. İndi onlar hələ qəflətdədirlər və iman gətirmirlər. İnna nahnu ki yerə və onun üstündə qalanlara təkcə biz sahib çıxacağıq. Onların qaydışı bizə olacaqdır. Laz tur fi kitab İbrahim innehu kana dhiqan nabiyya Kitabda İbrahimi də xatırla. Həqiqətən o sadiq insan və peyğəmbər Bir zaman o atasına demişdi: "Atacım, Ney üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir faydası olmayan bir şeye sitayiş edirsən? Ya'amati Həqiqətən sənə gəlməyən bir ilm mənə gəlmishdir. Arxamca gəl ki, səni doğru yola yönəltdim. Ya ebə tilə təbüdə şeytan. Atacan. Şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan Mərhəmətli Allah'a çox ası oldu. Ya Abati inni Atacan, qorxuram ki, mərhəmətli Allahdan sənə bir əzab tokunsun və beləcə şeytana yoldaş olasan. Atası dedi. Sen mənim məbudlarımdan üz mü ey İbrahim? Eğer buna son qoymasan Səni mütləq daşqalağ edəcəyəm. Uzun müddət məndən uzaq ol. Əleykümselam. Nəyəsə istəyərəm. Rəbbim, İbrahim dedi. Sənə salam olsun. Mən Rəbbimdən sənin üçün bağışlanma diləyəcəyəm. Həqiqətən o mənə qarşı çox lütfkardır. və Mən sizi və Allahdan başqa sitayış etdiyiniz bütləri tərk edir və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə dua etməklə heç vaxt bədbəxt olmayıb. Fələn <Sessizlik> mə'təzə ləhum və mə ya'budunə min dün illəhi və məbna ləhu və ya'bub və küllən cəalnə nəbiyyə وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا İbrahim onları və onların Allah'tan başqa yalvardıqlarını tərk etdiyi zaman biz ona İshakı və Yağubu bəxş etdik. Biz onların hər ikisini peygəmbər etdik. Biz onlara öz mərhəmətimizdən əta etdik və gələcək nəsillər həmişə yada salsın deyə onlara yaxşı ad qismət elədik. <Sessizlik> Kitabda Musanı da xatırla. Həqiqətən o seçilmiş bir elçi, və peyğəmbərlə. Onu sağ qolumuzdan çıxardıq və onu əziz etdik. Və ona Biz Musa'nı sağ tərəfindəki dağın yaxınlığından çağırdıq və onunla danışıb Onu özümüzə yaxın etdik. Biz öz mərhəmmətimizdən ona qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq bəxş etdik. <Sessizlik> Kitabda İsmaili də xatırla. Həqiqətən, o öz vədinə sadiq idi. O, bir elçi və peyğəmbər idi. O, öz ailəsinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِذِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا Kitabda İdris'i də xatırla. Həqiqətən o düz danışan adam və bir peyğəmbər idi. Biz onu yüksək bir məqama uçaltdıq.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 özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə qapanıb ağlayanlardır. Onların arxasınca namazı buraxıb şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar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 və heç bir haqsızlığa məruz qalmayacaqlar. Cənnət adlinəti Bu cənnət mərhəmətli Allahım öz qullarına vəd etdiyi və onların görmədikləri ədəm bağlarıdır. Onun vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. Lə yəsməun fihə ləğvən illə sələmə, Onlar orada boş sözlər deyil, ancaq salam eşidəcəklər. Orada səhər axşam onların ruzusu olacaqdır. تِلْكَ <تسجنس> الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ, من عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا قُلَّرِمِزْدًا مِنْ مُتَّقِيلَرِ اُشْنْ مِرَسْ أَدَيْمِزْ جَنَّةٍ بُدُر وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكْ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَس Mələklər dedi, biz dünyaya ancaq sənin Rəbbinin əmri ilə inirik. Önümüzdə, arxamızda və onların arasında nə varsa ona məxsustur. Rəbbin unudan deyildir. Rəbbü səməvəti vəl-ərd və mə bəynəhü mə fə'abudhu və səbirli ibadətihi həl tə'ləmü ləhü O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Elə isə yalnız O'na ibadət et və O'na ibadətdə səbirli ol. Heç O'na oxşarını tanıyırsam mı? Və yəqulul insanu əidə mə mittu ləsəw fə uxracu Ə və la yəzkurul insanu enna xalqunahu min qablin və İnsan soruşar Doğrudanmı mən öldükdən sonra qəbirdən diri çıxardılacağam? Məyər insan ilk əvvəl onu heç bir şey deyilsən yaratdığımızı xatırlamır mı? فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ olsun ki biz onları şeytanlarla birlikdə bir yerə toplayacaq sonra da onları diz üstə çökmüş halda cəhəmmənin ətrafına yerləşdirəcək ثم لنا نزعا عن على الرحمانعتيا sonra her firqədən mərhəmətli Allah'a ən çox asi olanı çıxardacağıq ثم نحن أعلم بالذين لهم orada yanmağa daha çox layiq olanları Əlbəttə ki, biz yaxşı tanıyırıq. və İçinizdən hər kəs oraya varid olacaqdır. Bu Rəbbinin əzəldən müəyyən etdiyi qəti bir qərardır. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا سورا biz müttəqiyləri oddan xilas edəcək zalımları isə orada diz üstə çökmüş halda tərk edəcək. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا Əyü'l fərîqeyn xeyrün məqamən Onlara açıq aydın ayələrimiz oxunduğu zaman kəfirlər möminlərə deyəllər Bu iki firqədən hansının məqamı daha yaxşı, məclisi daha gözəldir? Və kəm əhləknə qəd qurun nuhum ahsanu athatha wa riyan biz onlardan evvel var devlet ve zahiri görünüşcə onlardan daha üstün olan neçə neçə nəsləri məhv etdik hətta idə rəəv mə yuadun imməl əzab və imməs saə fasəyəlmunə men huə şərb qoy mərhəmətli Allah azğınlıqda olan hər kəsə uzun müddət möhlət versin nəhayət özlərinə vəd olunan ya əzabı Ya da o saatı gördükləri zaman onlar kimin məqamının daha pis, kimin ordusunun daha zəif olduğunu biləcəklər. O yənzidlullahul lazinehtedau huda velbakiatus salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun murda Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar. əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab baxımından daha xeyirli, aqibətcə daha yaxşıdır. Əfarəyitəlləzî kefrə bi Ayələrimizi inkar edib Mənə hökmən var dövlət və övlat veriləcəkdir deyən adamı gördünmü? Ət-tala <gülüyor> al-ğayba mittakhadha Olmaya o qeybdən xəbərdardır, yoxsa mərhəmətli Allahdan vədə almışdır. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu Hey, biz onun dediklerini yazacaq və əzabını qat-qat artıracağıq. onun dediyi şeylər bizə qalacaq və o hüzurumuza tək tənha gələcəkdir. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا الْمُشْرِكُونَ ONLARA KÖMƏK OLSUNLAR KƏLLƏ SEYKƏRUN BİBADATƏHƏM VƏKUNUN ALƏYHƏM DİDDƏ XEY GÜNÜ O BÜTLƏR Onların ibadətini inkar edəcək və onların əleyhinə çıxacaqlar. Əlm tara enna arsalna şeyatin alal kaferin teuzhum az kafirlərin üstünə onları günaha sövqədən şeytanları göndərdiyimizi görmürsən mi? Odur ki, onlardan ötürü əzab diləməyə tələsmə. Biz onların günlərini bir-bir sayırıq. Yəvmə nəhşurul muttəqinə ilə rəhməni vəfdə və nəsوقul mücriminə ilə cəhənnəmə O gün biz mütəqiləri Mərhəmətli Allahın hüzuruna hörmətli nümayəndələr kimi toplayarıq. Günahkarları isə cəhənnəmə susamış olduqları halda qovub apararıq. La yamlikuunə şəfaəta illə man ittaqada Mərhəmətli Allahdan əhd almış kəslərdən başqaları şəfayət etməyə qadir olmazlar. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا Kâfirler, merhemetli Allah özüne övlat götürmüştür dediler. Siz olduqca pis bir iş tutdunuz. Bundan az qaldı göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub uşsun. Mərhəmətli Allaha, övlad isnad etdiklərinə görə. Və mə yən bəqi lirrəxməni əyyət təxidə və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 Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ateehi yawmal Allah onları hesablamış və bir-bir saymışdır. Onların hər biri qiyamət günü onun hüzuruna tək tənha gələcək. İnnallezine amanu ve amilus salihati seyc'alulehumur İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaq. Ve innema yessernahu bilsanika litubashshira bi'lmuttaqin LİTÜBƏŞŞİRƏ BİHİL MÜTTƏQİİNƏ VƏ TUNZİRƏ BİHİ QAVMƏ LÜDDƏT Biz Qur'anı sənin dilinlə asanlaşdırdıq ki, onunla müttəqilərə müjdə verəsən və inatkarlara xəbərdarlıq edəsən. Və kəm əhləkna qabləhum min qarın. Hal Biz onlardan əvvəl neçə neçə nəsləri məhv etdik. Heç onlardan kiminsə mövcudluğunu hiss edir və yaxud onlardan bir hənirtı mi?